Якщо вам до вподоби начинка з кукурудзяною мукою і грубо натертою на терці сирою картоплею, то будь ласка. Але запам'ятайте, що до кишок, щоб відчути їх справжній смак, обов'язково подають гуслянку. А що це таке? Ви вже знаєте, бо отримаєте її на провсяк на похмілля для чоловіка. А ще у горах люблять пекти книші. І подавати їх гарячими в сметані. Це справді страва, яку сміливо можна назвати пальчики оближеш, і любові захочеш, не вірите? Навіть коломийку мийку таку співають, а я піду в полонину та стану та стану, одна дівка несе книші, а друга сметану, а я книші, та йду до душі, а сметану вип'ю, одну дівку поцілую, а на другу кліпну. А до книжів. Окрім всього, треба багато бринзи і кропу. А ще ж є малай, кукурудзяний хліб. Та хіба я можу переповісти отут і вже всю гуцульську кухню? Це ж мені ще одну книжку писати доведеться. А мене і без того вже сварили і сварити будуть за кулінарні витребеньки наші рецензенти-інтелігенти, які, звичайно, щодень харчуються. Божим духом, ортегою і гасетом, і чужеземними грантами. Може, сварять, бо самі не вміють холодних вареників із халвою і з медом зробити, голубці з молодого бурякового листя закрутити, чи сметанний борщик зварити. Та що мені до їхнього невміння скигління? У наших ростоках на такі кусання, іронічно кажуть, не плодьте розум. Так що, може, ще колись, згодом, розкажу свої кухонні секрети, не все ж одразу. Бо, казала моя бабця, не показує одразу всього коліна, а ж половину. На оцій смачній ноті завершимо сьогоднішні кулінарні посиденьки-побрехеньки та й підемо подумки зі мною у ту мою солодку обітовану землю, де мені пуп рубали, у мою боковину, бо без неї я ніхто і ніщо мені не є таке рідне, кохане і чисте. На боковину, як у Палестину, гуцолкою, коса чи арканом, примітка, Назви гуцульських танців Йдуть думки мої через горби Отуди, де срібні тато і мама Де хати фамільні і гроби Отуди, де блискавок абсурди Потрясають скали залюбки Де смереки розписали «Шурден» Примітка назва перевалу під румунським кордоном Мов космацькі відьми-писанки Отуди де роз зелений бісер, скапує у трав зелений глек, де вітриська вибігають з лісу і на шиях виснуть у смерек. Отуди, куди, ніхто не знає, де тебе ніхто ще не любив, де душа себе нас доганяє і гроби фамільні, і грби. Дорогий мій читачу! «Тепер ви розумієте мене так, як я розумію свого побратима, чернівецького професора Бориса Бунчука, який сказав, як запечатав, «На Буковину, як у Палестину, відпроситься душа колись, і ти спадеш, як тінь хмарини на долину із висоти». «Ви думаєте, я цю книжку писала?» «Визнаю чесно, ні» я у черговий раз била поклони своїй маленькій Палестині. Святій своїй землі, де немає стіни плачу, а я суцільна земля плачу і пісні водночас. Бо душа моя проситься туди, як душа прочанена на святу землю. Поки сама не побувала на землі обітуванні, думала по-іншому. А тепер розумію, що у кожної людини є поклик крові, Закладений у генах. І саме він, поклик крові, у купі із вихованням і вірою, роблять нас присмоленими до тих місць, яких ми не вибираємо, але якими нас винагороджує Бог».